Harmadik fejezet Látta, ahogy kiviszik. Üvölteni akart, és rávetni magát a letakart testre. Megtartani őt örökre. Most már tényleg elment. Idegenek fognak piszkálni és vájkálni a testében, és egyikük sem fogja meglátni benne azt a szépséget, amit ő. Nekik ő csak egy darab hús lesz. Egy szám, egy papíron, élet nélkül, tűz nélkül. Bajával a jobb tenyerét dörzsölgette. Tegnap még az ő karját szírógatta vele. Arcához nyomta a tenyerét, és az ő hideg bőrét próbálta érezni. De nem érzett semmit. Ő elment. Kékfények villogtak. Emberek rohangáltak ide-oda, kibe a házból. De minek sietnek? Már úgyis túl késő. Nem látták őt. Láthatatlan volt. Mindig is az volt. De nem számított. Ő látta. Ő mindig látta. Mikor rászegezte a kék szemét, csak akkor érezte, hogy látja valaki. És most nem maradt semmi. Már régóta kialudt a tűz. Ő meg ott állt a hamuban, és nézte, ahogy egy sárga kórházi takaróval leborítva elviszik az életét. Az út végén már nincs választás. Mindig is tudta ezt. És most elérkezett az óra. Hogy vágyott rá. Hogy élte, De elment. Nelli hangja meglepetnek meg tűnt a telefonban. Erikában ugyan felmerült, hogy nem tulajdonített túl nagy jelentőséget annak a látogatásnak Alex temetése után, de egyszerűen nem tudta hova tenni a dolgot. Különösen azt, hogy szinte kizárólag Juliával beszélt a gazdag özvegy. Igaz, hogy Alex és Júlia apja irodavezető volt Fabian Lorenz gyárában, mielőtt Göteborgba költöztek, de családilag sosem érintkeztek, hiszen Kálgrenék társadalmilag mélyen a Lorenz család által még elfogadhatónak tartott szint alatt voltak. A dolgozószobából, ahova bevezették, csodálatos panorámat tárult a kikötőre és a szigeteken túli nyílt horizontig. Egy ilyen téli napon, amikor a hóborította égről visszaverődött a napfény, káprázatos volt a látvány. A társalgás kimérten, udvariasan folydogált. A hosszú szünetekben finom teaszűrcsölés hallatszott. Semleges dolgokról beszélgettek, hogy a fiatalok elhagyják fielbakkát, hogy nincs munka, hogy milyen elszomorító, hogy a régi családi házakat egymás után veszik meg a turisták és átalakítják nyaralóvá. Nelli arról is mesélt, milyen volt az élet, amikor fiatalon friss házasként idejött. Erika figyelmesen hallgatta, és időnként utvariasan közbeszúrt egy-egy kérdést. Mintha mindketten kerülgetnék a témát, amiről jól tudták, hogy egyszer úgyis szóba kell hozni. Erika vette előbb a bátorságot. Legutóbb elég szomorú körülmények között találkoztunk. Igen, milyen tragikus, egy ilyen fiatal nő. Nem is tudtam, hogy ilyen jól ismerik Carl Kárlerik évekig dolgozott nálunk, és természetesen a családjával is számos alkalommal találkoztunk. Illő volt, hogy személyesen fejezzem ki az együttérzésemet. Nellie lehajtotta a fejét. Erika észrevette, hogy a kezével idegesen matat az ölében. Úgy láttam, Júliát is ismeri, pedig ő azután született, hogy a család elköltözött fiábakkából, nem így van? Csak a háta apró rándulása és egy kis fejmozdulat jelezte, hogy Nellinek kényelmetlen a kértés. Legyintett egyet gazdagon felékszerezett kezével. Ó, Julia, nem régi ismerősöm. Úgy vélem elbüvölő ifjú hölgy. Igen, tudom, hogy külsőren nem olyan szép, mint Alexandra volt, de vele ellentétben ő benne olyan akaraterő és bátorság lakozik, ami sokkal értekesebbé teszi számomra annál a hibbant nővérénél. Nelli a szája elé kapta a kezét. Nem csak elfeledkezett róla, hogy egy halotról beszél, de rövid időre nyílt egy kis rés a maszkján. És ez alatt a rövid idő alatt Erika színtiszta gyűlöletet látott rajta. De miért gyűlölne Nelli Lorenz egy nőt, akivel legfeljebb, mint gyerekkel találkozott? Mielőtt Nelli helyrehozhatta volna kínos elszólását, megszólalt a telefon. Látható megkönnyebbüléssel kért elnézést, és ment, hogy fölvegye. Erika megragadta az alkalmat, hogy körbenézzen a szobában. Gyönyörű volt, de személytelen. Érezhető volt rajta a hivatásos lakberendező kezenyoma. A legkisebb részlet is belepasszolt az egészbe. Erika szülei házára gondolt. Ott az évtizedek alatt csak gyűltek a tárgyak éppen mire volt szükség, és épp ez adta a berendezés egyedi ízét. Itt egyedül a kandalló bárkányon álló családi fényképek voltak személyesek. Láthatóan időrendbe voltak állítva, kezdve egy esküvői ruhás pár fekete fehér képével. Nelli sugárzón szép volt testére simuló ruhájában, de Fabianon látszott, hogy zavarja a smoking. A következő fotón a család már megszaporodott. Nelly egy csecsemőt tartott a kezében. Fabian itt is mereven és komolyan állt mellette. A következő jó néhány kép a gyereket ábrázolta különböző életkorokban, néha egyedül, néha Nellivel. Az utolsó Nils Lorenz 25 év körülinek nézett ki: Az elveszett fiú. Az első családi kép után úgy tűnt, mintha csak Nelli és ő maradtak volna. Habár valószínűleg inkább az történt, hogy Fabian szívesebben állt a fényképezőgép túloldalán. Feltűnő volt, hogy Jánról, az örökbefogadott gyermekről egyetlen fénykép sincs. Erika a sarokban álló íróasztal felé fordult. Sötét cseresznyefából készült, csodálatos intarziákkal. Teljesen üres volt, mintha csak tíznek volna ott. Elfogta a kísértés, hogy belenézzen a fiókokba, de nem tudhatta, mikor jön vissza nelli. Hosszúra nyúlt a telefonbeszélgetés, de bármelyik pillanatban véget érhetett. Inkább a papírkosár keltette fel a figyelmét. Összegyűrt papírdarabok voltak benne. Kiszedett egy gombócot felülről, és óvatosan kihajtogatta. Egyre növekvő érdeklődéssel olvasta végig, aztán döbbenten rakta vissza a helyére. Itt már semmi sem volt az, aminek látszott. A háta mögött valaki megköszörülte a torkát. Jan Lorenz álltott kérdő tekintettel. Vajon mióta figyelhet, gondolta magában Erika? Erika Falk, ugyebár. Igen, az vagyok, ön pedig nyilván Nelly fia, Jan. Pontosan, örvendek. Jobb, ha tudja, ön elég gyakori beszédtém a városban. Szélesen elmosolyodott, és közelebb lépve kezet nyújtott. Erika habozva fogadta el. Valamiért lett lettettől az embertől. A kezét is kicsit túl sokáig szorongatta. Ő ellenállt a késztetésnek, hogy visszaráncsa. A férfi, mintha egyenesen egy üzleti tárgyalásról érkezett volna, szépen vasalt öltönyt viselt kezében aktatáska. Erika tudta, hogy most ő viszi a családi vállalkozást. Méghozzá elég sikeresen. A haját egy kicsit túl sok zselével nyolta hátra. Ajka kisé túl telt és húsos. Szemét hosszú, sötét pillák tették kisé álmodozóvá. Ha nincs a szögletes, erőteljes álkapocs középen a mély gödörrel, kifejezetten nőiesnek hatott volna. A darabosságnak és az eleganciának ez a keveréke diszonáns volt. Lehetetlen volt megmondani, vonzó-e vagy sem. Erika inkább visszataszítónak találta. Tehát anyámnak végre sikerült önt ide csábítania. El kell mondanom önnek, hogy az első könyve megjelenése óta igencsak előláll a kívánságlistán, mondta a férfi mézes mázosan. Hallottam, mi történt a szüleivel. Kérem, fogadja őszinte részvétemet. Kierőszakolt magából egy együttérző mosolyt, de a szemében nem jelent meg érzelem. Nelly visszatért a szobába. Ján lehajolt, hogy arcon csókolja az anyját, aki ezt teljesen közönös arccal fogadta. Milyen jó, hogy Erika végre meglátogatott anyán. Régóta vártál már erre. Igen, valóban remek. Leült, majd fájdalmas grimasszal a jobb karjához kapott. Fáj, Hozzak valami orvosságodat? Jan előre hajolt, és nelli bállára tette a kezét, de ő mogorván lerázta. nincs -e semmi bajom. Ez a korral jár. Ne aggódj értem. Különben is nem a gyárban kellene lenned. De csak hazaugrattam néhány papírért. Nos, akkor egyedül hagyom a hölgyeket. Vigyázz magadra, anyám! Nelli csak egy horkantással válaszolt. Ján arcán őszinte aggódás és együttérzés tükröződött, ám amikor kifelé menet egy pillanatra visszafordult, mintha halvány mosoly játszott volna a szája sarkában. Sose reggedjen meg, fordult a nő Erikahoz. Évről évre jobb ötletnek tűnik az a régi viking szokás, hogy az ember bizonyos kor után leugorjon egy magas szírtről. Erikát valahogy nem nyűgözte le a lehetőség, hogy ilyesmiről társalogjon, így udvariasan mormogott valamit, és témát váltott. Azért az nagy segítség, hogy van egy fia, aki foglalkozik az üzlettel. Ha jól tudom, Ján és a felesége itt élnek önnel. Segítség. Igen, talán az. De elég ennyi rólam és a családomról. Dolgozik most valamin? Meg kell mondjam, a legutóbbi könyvét Karin Bójéről, egyenesen imádtam. Valahogy életre kelti az embereket. Mondja, miért csak nőkről ír? Tulajdonképpen véletlenül. Az egyetemen a nagy svéd író nőkből írtam a szakdolgozatomat, és innentől kezdve nem volt megállás. Most éppen Szelma Lágerlőfről írok, és felvetek majd néhány érdekes új szempontot. Nem gondolt még arra, hogy valami nem életrajzit írjon? Pompás érzéke van a nyelvhez, olyan érdekes lenne valami regényt olvasni öntől. Vannak ilyen terveim. Erika próbált nem bűntudatosnak tűnni. De most nyakig vagyok a lágerlővkönyvben. Utána majd meglátjuk. Az órára nézett. Ha már az írásnál tartunk, sajnos mennem kell. Ugyan kötetlen a munkaidőm, de azért fegyelmezetnek kell lennem. Muszáj hazamennem és megírnom a napi adagomat. Nagyon köszönöm a teát, meg azokat az isteni szendvicseket. Nellie kecsesen emelkedett föl ültéből. Most nyoma sem volt rajta az előbbi fájdalomnak. Kikísérem. Régen ez a cselédünk ver a dolga lett volna, de hát változnak az idők. A cseléd már nem divat, meg aztán nem is sokan engedhetik meg maguknak. Mi éppen megengedhetnénk, de Ján azt mondta, nem akarja, hogy egy idegen járkáljon a házban. De hogy hetente egyszer idejön és feltakarít, azzal semmi baja. Hát, magukon, fiatalokon nem könnyű kiigazodni. Nyilvánvalóan az ismeretség egy új szintjére kerültek, mert amikor Erika búcsúzóul kezet nyújtott, Nelli nem fogadta el, hanem két oldalról arcon csókolta. Sietett haza. Nem akarta elmondani Nellinek a sietsége valódi okát. Az órájára nézett. negyven. Kettőre jön az ingatlanos, hogy eladó listára tegye a házat. Fogát csikorgatta a gondolatra, hogy valaki az ő házában matat és kutakodik, de mit tehetett? A kocsit otthon hagyta, ezért most ki kellett lépnie, hogy időben hazaérjen. Aztán meggondolta magát és lelassított. Minek siessen? Majd vár egy kicsit az az ingatlanos. Vidámabb gondolatok férkőztek az agyába. A szombatesti vacsora Patriknál kellemes csalódás volt. Eddig ugyanis mindig úgy tekintett a férfira, mint egy aranyos, de néha kissé idegesítő kisöcsire, pedig egyidősek voltak. Most azonban egy érett, kedves, jóhumorú férfit talált, aki mellesleg nem is nézett ki rosszul. Azon gondolkozott, mikor hívja át vacsorázni. Persze csak viszonzásképpen. A Selvik kempinghez vezető domb csalókán lankásnak tűnt, de valójában hosszú, kimerítő emelkedő volt. Erősen lihegett, mire a tetején jobbra fordult a házáig vezető útra. Aztán megtorpant. Egy bálna méretű Mercedes állt a háza előtt, és azt is tudta ki a tulajdonosa. Azt hitte az eddigieknél nagyobb megpróbáltatás már nem érheti ma. Tévedett. Hello, Erika! Lukasz keresztbefont karokkal az ajtónak támaszkodott. Mit keresel te itt? Szépen üdvözlöd a sógorodat! Akcentussal beszélte a svédet, de nyelvtanilag tökéletesen. Gúnyosan ölelésre tárta a karját. Erika figyelemre sem méltatta a gesztust. Látta, hogy Lükás éppen erre számított. Sosem követte el azt a hibát, hogy alábecsülje a férfit, éppen ezért mindig nagy óvatosságot tanúsított a közelében szerint jól képen törölte volna, de tudta, hogy azzal olyasmit indíthat el, amit nagyon megbánna. Felelj a kérdésemre. Mit keresel itt? Nos, ha nem tévedek, hmm. ennek itt pontosan az egynegyede az enyém. Széles gesztussal a házra mutatott, de olyan magabiztosság sütött belőle, hogy akár az egész világra is mutathatott volna. Fele az enyém, fele annáé, Neked közöd nincs ehhez a házhoz. Valószínűleg nem igen vagy otthon a közös tulajdonna vonatkozó jogszabályok között, már csak azért sem, mert mindezidáig nem találtál akkora nagy marhát, aki elvett volna. De tudod, a törvény szerint a házasvelek mindenen egyenlő részben osztoznak. Még a tengerparti házak tulajdonjogán is. Erika pontosan tudta, hogy így van. Egy pillanatig haragudott is a szüleire, akik nem voltak elég előrelátók, és nem kötötték ki, hogy a házat kizárólag a lányaik birtokolják. Pedig tudták, milyen ember Lucas, csak talán arra nem számítottak, hogy ilyen kevés idejük van hátra. Itt akartam lenni, amikor megjön az ingatlanügynök, folytatta Lucas. Nem árt, ha az ember megtudja, mennyit ér a tulajdona. Szeretnénk, ha minden simán menne, nem igaz? Megint felvillantotta azt az örtögi mosolyát. Erika kinyitotta az ajtót és benyomakodott a lakásba. Az ingatlanos késett, de remélte hamarosan itt lesz. Nem igazán tetszett neki, hogy kettesben van lucas -szol. A férfi ő utána lépett be. Erika felakasztotta a kabátját és a konyhában kezdett szőzmötölni. Csak úgy tudta elviselni lucas ha nem bet tudomást róla. Hallotta, hogy körbejár a házban. Csak óra vagy negyedszerre járhatott itt. Erikai apja ki nem állhatta a vejét, és ez kölcsönös volt. Ha Anna látogatóba jött, csak a gyerekeket hozta magával. Egyáltalán nem tetszett neki, hogy Lucas felalá járkál a házban, és tapogatja a bútorokat meg a dísztárgyakat. A legszívesebben utána ment volna egy por rongyal, hogy letörölgesse, amihez hozzáért. Aztán végre valahára egy őszülő férfi vezette, nagy volvó állt be a ház elé. Sietve ajtót nyitott neki, aztán az irodájába ment és bezárkózott. Nem akarta látni, ahogy végigvizslatják a gyerekkori otthonát és megbecsülik az árát. A számítógép be volt kapcsolva. A fájl is megnyitva állt, várva, hogy folytassa a munkát. Reggel korán kelt és rengeteget dolgozott. Négy oldalnyi vázlatot írt meg az Alexről szóló könyvből, amit most átolvasott. Még mindig gondban volt, hogy milyen formában írja meg a könyvet, amíg úgy volt, hogy Alex öngyilkos lett, azt tervezte, hogy a miértre próbál megválaszt adni. Valami féleségre gondolt. Most viszont az anyag egyre inkább a krimi formát kívánta meg, és ez a műfaj sosem vonzotta igazán. Őt az emberek érdekelték a kapcsolataik, a lélektani motivációik. Úgy gondolta, a legtöbb krimi ezt inkább mellőzi a hátborzongató véres részletek javára. Ő pedig inkább arra volt kíváncsi, mi vesz rá valakit arra, hogy elkövesse minden bűnök legsúlyosabbikát. Hogy elvegye egy másik ember életét. Hogy Alex hozzátartozói hogy fogadják majd mindezt, abba egyelőre nem akart bele gondolni. Már bánta, hogy nem mondott el Patriknak mindent a látogatásáról a házban, ahol Alex meghalt. Beszélnie kellett volna a titokzatos látogatóról és a szekrényben talált festményről és arról az érzésül, hogy valami eltűnt a szobából. De most nem bírta rávenni magát arra, hogy felhívja. De ha elérkezik az alkalom, elmondja neki, fogadta meg magában. Hallotta, ahogy Lucas és az ingatlanos járkál a házban. Biztos csodálkoztak, hogy csak úgy odavetett valami köszönést, aztán elbújt. Végül is az ingatlan ügynök nem tehet róla, hogy ilyen helyzetbe került. Úgy döntött, összeszorítja a fogát, előmászik, és megpróbál udvariasan viselkedni, ahogy nevelték. Mikor a nappaliba ért, Lukas éppen azt ecsetelte, milyen gyönyörűen árad be a napfény a hatalmas ablakokon. Elnézést, hogy ilyen modortalan voltam, de sürgős dolgom volt. Erika szélesen mosolyogva kezet nyújtott az ingatlan ügynöknek, aki Shell Eck néven mutatkozott be, és biztosította őt, hogy egyáltalán nem sértődött meg. A házeladás nagyon erősen érzelmi ügy is. Olyan történeteket tudna mesélni. Erika mosolya tovább szélesedett, és még egy alattomos kis szempilla rebektetést is megengedett magának. Lukasz gyanakodva nézte, de ő rá se hederített. De hát, félbeszakítottam. Meddig jutott? A sógora éppen ezt a csodás nappalit mutatta meg. Nagyon ízléses, egészen gyönyörű, ahogy az ablakon beesik a fény. Ugye, hogy szép? Csak kár, hogy húzatos. Húzatos? Igen, sajnos az ablakok nincsenek rendesen szigetelve, úgyhogy ha a legkisebb szélfúj már bent is vastag zoknit kell húzni. De hát egy ablakcserével ezen is lehet segíteni. Lukasz iszonyú mérgesen nézett rá, de úgy tett, mintha nem is venné észre. Inkább karonfogta selt, aki ha kutya lett volna, most boldogan megcsóválja a farkát. Gondolom a felső szintet már látta, úgyhogy most menjünk a pincébe. A penész szag ne izgassa, ha nem alergiás rá nem veszélyes. Én gyakorlatilag odalent laktam, és nem lett semmi bajom. Az orvos is megmondta, hogy az asznámnak semmi köze a penészhez. Mint egy végszóra olyan köhögésben tört ki, hogy hét rét görnyett. A szeme sarkából látta, hogy Lucas arca egyre vörösebb szintölt. Tudta, hogy a túlzásait leleplezi majd a ház alaposabb vizsgálata, de legalább addig is cukkolja a sógorát egy kicsit. Sen láthatóan nagyon megkönnyebbült, amikor kijutott a friss levegőre, miután Erika lelkesen végigmutogatta neki a pincét. Lucas egész idő alatt hallgatott. Erika kezdte úgy érezni, hogy kicsit túlzásba viszi a csínytevést. A férfi is tudta, hogy az első vizsgálatnál fény derül a füllentéseire, de őt itt most nevetségesítették, és Lucas Maxwell nem tűrte az ilyesmit. Erika enyherettegéssel búcsúzott el a vidáman integető seltől, aki megígérte, hogy hamarosan jön egy hivatásos értékbecslő, aki pincétől a padlásig felméri a házat. Lucas utána jött az előszobába. A következő pillanatban Erika úgy érezte, mintha a farra szogeszték volna, és Lukász keze a torkát szólította. Az arca egy centire sem volt az övétől. A szemében tükröződő harag azonnal megértette Erikával, miért olyan nehéz Annának kiszabadulni ebből a kapcsolatból. Olyan embert látott, akinek semmi nem állhatott az útjába. Félelmében moccani is mert. Ezt még egyszer meg ne próbált, megértetted? Belőlem senki nem csinál hülyét büntetlenül, úgyhogy nagyon vigyáz magadra. Olyan vadul acsargott, hogy Erika arcát belepte a nyál. Ellenállt az ingernek, hogy letörölje. Mozdulatlanul állt, mint egy sóbálvány, magában imádkozva, hogy a férfi mielőbb eltakarodjon a házból. Legnagyobb meglepetésére pontosan ez történt. Lucas elengedte a nyakát, sarkon fordult és elindult az ajtó felé. De mikor Erika már épp felsóhajtott volna, megperdült, és egy lépéssel ismét előtte termett. Mielőtt mozdulhatott volna, megragadta a haját, és a száját az övére szorította. A nyelvét az ajka közé erőltette, és ugyanakkor olyan erővel markolta meg a mellét, hogy a melltartó merevítője a bőrébe vágott. Aztán vigyorogva megfordult, és kilépett a hidegbe. Erika addig nem mert mozdulni, amíg meg nem hallotta az autót elmenni. Háttal a falnak a padlóra ereszkedett, és keze fejével undorodva törölgette a száját. A csók még rémisztőbb volt, mint a folytogatás. Érezte, hogy reszketni kezd. Átkulcsolt a lábait a karjával, fejét a térdére hajtotta, és sírt. Nem magáért, hanem annáért. Hétfő reggel volt, Patrik még félig aludt, amikor vastag papírcsomó puffant az asztalán. Az előtte heverő papírok száma ezzel egy csapással megduplázódott. Patrik felnyögött. Annika Jansson pajkosan rámosolygott és ártatlanul azt kérdezte. Nem maga mondta, hogy minden fellelhető iratot kér a Lorenz családról? A belem kikürcölöm, hogy minden egyes szót összekaparjak róluk, és mit kapok? Nyöszörgést. Hát az örök hála hol marad? Patrik visszamosolygott. Többet érdemel maga az én örök hálánál, Annika. Ha nem volna már férnél, feleségül venném és beborítanám szörme bundákkal meg gyémántokkal. De mivel összetörte a szívemet és kitartott az uram mellett, be kell érnie egy köszönömmel. Na és persze az örök hálámmal. Örömmel látta, hogy az asszony ezúttal már majdnem elpirult. Na, ez azért már egy kicsit sok volt. Egyébként minek ez magának? Mi köze a fjelbakari gyilkossághoz? Őszintén szólva fogalmam sincs. Mondjuk, hogy női megérzés. Annika nagyot nézett. Úgy döntött, többet most nem próbál kihúzni belőle. De nagyon kíváncsi volt. Még itt, Tanums hédében is mindenki ismerte a Lorenz családot, és ha belekeverednének egy gyilkosságba, abból enyhén szólva is szenzáció lenne. Patrick utána nézett, ahogy kiment. Hatékonyan dolgozik a nő, az biztos. Nagyon remélte, hogy kibírja Melberget és itt marad. Nagy veszteség lenne a kapitányságnak ha egyszer úgy döntene, hogy elege volt. Nagy erőfeszítésébe került, hogy a papírokra tudjon koncentrálni. Elég volt végigfutni őket ahhoz, hogy tudja, a nap hátra lévő részében ezeket fogja olvasni. Hat órával később a nyakát és fájó szemét masszírozta. Időrendi sorrendben elolvasta az összes iratot és cikket. Lebilincselő olvasmány volt. Rengeteget írtak össze Fabian Lorenz sikereiről az évek során. Hosszú időn át úgy nézett ki, hogy amihez Fabian hozzányúlt, az aranyjá változott. A cég viharos sebességgel fejlődött. Fabian igen tehetséges, sőt, brilliáns üzletember volt. Nellivel való esküvőjét lehozták a társasági rovatok, a pár estélyi ruhás fényképeivel illusztrálva. Aztán elkezdtek megjelenni a Nellit és fiát Nilset ábrázoló fotók. Nelly fáradhatatlanul látogatott különböző jótékonysági és társasági rendezvényeket, Nils pedig mindig ott volt vele. Általában riadt tekintettel anyja kezét szorítva. Még tizenéves korában sem maradt el mellőle, amikor az ember azt várta volna, hogy nem szívesen mutatkozik az anyjával. Ekkor már belekarolt, és az arcán büszkeségült, szinte tulajdonosi büszkeség. Fábián egyre ritkábban tűnt fel a képeken. Csak akkor említették a napok, ha valami nagy üzletről számoltak be. Az egyik cikk azonban feltűnően különbözött a többitől. A 70-es évek közepén az Alice főhelyén hozta le, hogy nelli magához vett egy, a riporter megfogalmazása szerint, tragikus családi háttérrel rendelkező gyermeket. Egy fénykép is társult a cikkhez, Nelly tábrázolta, aki legszebb ruhájába öltözve ült a nappaliban és átkarolta egy 12 éves fiú vállát. A fiú sértett, dacos arcot vágott, és úgy festett, mintha épp le akarná rázni magáról a csontos kart. Az ekkor húszas évei közepén járó Nils az anyja mögött állt, és szintén nem mosolygott. Komoran, mereven álltott, sötét öltönyben és hátrafésült hajjal, mintha bele akarna olvadni abba az előkelő környezetbe, amiből a kisfiú olyan látványosan kilógott. A cikk hosszasan méltatta áldozat áldozatkészségét és jótékonyságát utalta arra is, hogy a fiú valami rettenetes tragédián esett át. Nelly azt nyilatkozta, hogy ő majd segít neki felépülni a traumából. Bizonyos volt benne, hogy az egészséges szerető környezet, amit majd a fiúnak biztosítanak, segít neki abban, hogy hasznos emberré váljon. Patrick azon kapta magát, hogy sajnálja a fiút. Micsoda naivitás. Úgy egy évvel később a társasági rovatok bűbájos futóit és Otthonában látogattuk meg, kezdetű riportjait, fekete fejlécek váltották fel. Eltűnt a Lorenc vagyon örököse. A helyi lapok hetekig csámcsogtak a híren, sőt, még a Göteborgs poszten is elég fontosnak találta ahhoz, hogy leközölje. A cikkek hemzsegtek a jól rosszul megalapozott találgatásoktól, arról, hogy mi történhetett az ifjabb Lorenccel. Minden elképzelhető és elképzelhetetlen ötlet felmerült, Sikkasztott és most ismeretlen helyen dősöl. Vagy megölte magát, mert rájött, hogy valójában nem Fabian Lorenz fia, ő pedig kijelentette, hogy nem hagyja a jelentős vagyonát egy fattyúra. A legtöbb ilyen nem írták le szó szerint az újságírók, csak diszkréten utaltak rájuk. De bárki, aki csak egy kicsit is tudott a sorok között olvasni, megérthette őket. Patrika fejét vakarta. A leghalványabb fogalma sem volt róla, hogyan kösse a 25 évvel ezelőtti eltűnést egy mostani gyilkossághoz, de nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy van valamilyen összefüggés. Kimerülten megdörzsölte a szemét, és olvasott. Miután jó ideig semmi nem derült ki Nils sorsáról, a sajtó érdeklődése természetszerűen csökkenni kezdett, de Nelly is ritkábban jelent meg ezután a lapok hasábjain. A 90-es években például már egyáltalán nem írtak róla. Fábián 1978-as halálakor hosszú nekrológ jelent meg a Bohus a szokásos frázisokkal a társadalom oszlopos tagjáról, de soha többé nem jelent meg róla semmi. Fogadott fia, Ján viszont egyre gyakrabban szerepelt a lapokban. Nils eltűnésével ő lett a családi vállalkozás kizárólagos rököse, és amint betöltötte 21. életévét ki is nevezték a cég ügyvezető igazgatójává. Vezetése alatt a vállalat tovább virágzott, és mostantól ő és felesége Lisszá lettek a társasági rovatok állandó szereplői. Előkerült például egy húsz éves cikk, amely Jánnak a Lorenz családhoz kerülése előtti életébe nyújtott némi betekintést, és azzal zárult, hogy élete milyen gyökeres fordulatot vett, amikor mostani családja befogadta. Csak az volt a kérdés, hogy maga Ján is ugyanígy megváltozott-e. Patrick felkapta a papírköteget, és az asztallapjához ütögette, hogy összerendezze a lapokat. Azon töprenget mit évő legyen most – Egészen eddig csak a megérzését, na is persze erika követte. Hátra dőlt a székén, lábát feltette az asztalra és összekulcsolta a kezét a tarkóján. Lecsukott szemmel próbált egy kis rendet tenni a fejében, hogy összevethesse egymással a lehetséges magyarázatokat. De ez a szemlecsukás nagy hiba volt. A szombat esti vacsora óta ilyenkor csak is erika látta maga előtt. Inkább az egyen zöld falat bámulta tehát. Mihez kezdjen ezzel az anyaggal? Két lehetőség kínálkozott. Az egyik az volt, hogy a saját szakállára, vagyis a szabad idejében követi ezt a nyomot. Arról ugyanis Melberg gondoskodott, hogy munkaidőben megállás nélkül rohangáljon ide-oda, mint a mérgezett egér. Most, hogy saját szakállára néz át iratokat, számolnia kell azzal, hogy estében nyúlóan dolgozhat a főnökétől kapott feladatokon. Úgy döntött, inkább bemegy Melberghez, s ha megfelelően tálalja a dolgot, talán engedélyt kap, hogy munkaidőben foglalkozhasson a cikkek elemzésével. Melberg gyenge pontja a hiúsága volt, és ennél fogva talán elnyerheti a beleegyezését. Patrick tudta, hogy a főfelügyelő úgy tekint az Alex Wigner esetre, mint egy jegyre vissza Göteborgba. Abból, amit róla hallott, úgy gondolta, erre a legkisebb esélye sincsen, de azért próbált ezzel hatni rá. Ha kicsit el tudná túlozni a Lorenz család fontosságát, esetleg célozgatna valami olyasmire, hogy egyes híresztelések szerint Alex gyerekének apja, Jan Lorenz, azzal talán meggyőzni. Talán nem kifejezetten etikus, gondolta, de az zsigereiben érezte, hogy az előtte lévő iratok valami módon nyomra vezethetnek. Levette a lábát az asztalról, és ugyanazzal a mozdulattal fel is állt, olyan erővel, hogy a széke egészen a falig gurult. Felkapta a fénymásolatokat és végigment a bunkerszerű folyosón. Még mielőtt meggondolhatta volna magát, bezürgetett az ajtón, és mintha hallotta volna bentről, hogy szabad. Mint mindig, most is elképesztette, hogy aki ennyire nem csinál semmit, az hogy képes ilyen mennyiségű papírt felhalmozni. Még a székeken és az ablakpárkányon is nagy kötekben állt a papír. A főfelügyelő mögötti polsz roskadozott a dossziéktól, és Patrik eltűnődött vajon, mikor voltak ezek utoljára kinyitva. Melberg épp telefonált, de integetett neki, hogy jöjjön be. Patrik rögtön kíváncsi lett, miről lehet szó, mert főnöke úgy ragyogott, mint karácsonykor a díszek az ablakban. Abból, amit Melberg mondott a telefonba, semmi nem derült ki. Igen. Persze, igen. Egyáltalán nem. Persze, virágos. – Jól tette. – Ugyan már, hogy Igen, köszönöm, hölgyem. M még keresem önt. Diadalmasan lecsapta a kajlót és elégedetten hátradőt. Na, így kell ezt csinálni. Még mindig úgy mosolygott, mint egy különösen jóságos télapó. Patriknak eszébe jutott, hogy most először látja Melberg fogait. Meglepően fehérek és szabályosak voltak. Túlságosan is szabályosak. Melberg várakozva nézett rá, és Patrik rájött, hogy azt akarja kérdezze meg tőle, mi történt. Engedelmesen így is tett, de a válaszra, amit kapott, egyáltalán nem volt felkészülve. Megvan. Tudom, ki ölte meg Alex wigner Kiderítettem. Melberg annyira magán kívül volt az örömtől, hogy észre sem vette, hogy keresztbe fésült haja a fülére csúszott. Most az egyszer azonban Patrikot nem folytogatta a nevetés. Arra sem figyelt fel, hogy a főnöke egyes szám első szemében beszélt jelezve, hogy nem más szándékában osztozni a dicsőségen a kollégáival. Inkább előre hajolt ültében és izgatottan kértezgette. Áttörés az ügyben. Kivel beszéltél? Ki a gyanúsított? Melberg felemelte a kezét, hogy véget vessen a kérdések áradatának, s kis szünetet tartott. Az utolsó cseppig ki akarta élvezni a helyzetet. Tudod, Patrick? ha te is olyan régen lennél a szakmában, mint én, akkor tudnád, hogy az ilyen áttörések nem csak úgy magától következnek be, hanem meg kell dolgozni értük. Nos, tapasztalatomnak és persze kemény munkámnak hála, igen, van áttörés. Egy bizonyos Dagmar Petrén hívott az elébb, és megosztott velem néhány nagyon érdekes megfigyelést, amit a holtest megtalálása előtt tett. Sőt, hogy úgy mondjam, Jelentőség teljes megfigyelést, melyek segítségével rács mögé fogunk juttatni egy gyilkost. Patrikot apró tűkkel szúrkálta a türelmetlenség, de érezte, hogy az lesz a legjobb, ha kivárja, mit akar mondani Melberg. Egyszer csak rátér a lényegre. Nagyon remélte, hogy még a nyugdíjba vonulása előtt. Eszembe jut egy esetünk Göteborgban, 67 őszén. Patrik sóhajtott és felkészült rá, hogy még sokáig kell várnia. Sejtette, hogy itt fogja találni Don't. Olyan könnyedén rakotta be a felszerelését a hajóba, mintha vattával töltött zsákok lennének. Nagy, vastag kötéltekercsek, tenger és zsákok és óriási jégtörő sarkantyók. Erika szerette nézni, ahogy dolgozik. Kötött szvetterében, sapkában, kesztyűben, fehér pára pamatsáváló lehelletével tökéletesen illett a tájba. A nap magasan járt. Fénye visszaverődött a fedélzeten lévő hóról. Teljes volt a csönd. Don gyorsan, céltudatosan munkálkodott, és Erika látta rajta, hogy tevékenységem minden pillanatát élvezi. Ez volt az ő igazi közege. A hajó, a tenger és a háttérben a szigetek. Erika tudta, hogy képzeletben már látja maga előtt, ahogy összetörik a jég, és a Veronika megindul a látóhatár felé. A tél a várakozás ideje volt, mindig kemény időszak a parton élők számára. A régi időkben vagy szerencsés nyaruk volt, és elegendő heringet tudtak besúzva eltenni télire, vagy más módszert kellett találniuk a túlélésre. Annyi társához hasonlóan Don sem bírt egyedül a halászatból megélni, így esti iskolában tanult tovább. Most a hét néhány napján helyettes vét tanárként dolgozott a Danums gimnáziumban. Erika azonban úgy gondolta, legyen bármilyen tehetséges pedagógus, a szíve biztosan mindig itt jár. Don teljesen elmerült a munkájában. Erika hangtalanul odalopakodott, így egy darabig figyelhette a férfit, mielőtt az észrevette őt a mólón. Önkéntelenül is összehasonlította Patrikkal. Don haja olyan világos szőke volt, hogy nyáron szinte fehérré fakult. Patrické viszont ugyanolyan sötét, mint a szeme. Don izmos alkatú volt, Patrik inkább nyurga. De a személyiségük alapján akár testvérek is lehettek volna. Ugyanaz a nyugodt, szelíd viselkedés és csendes humor, ami mindig a legjobb pillanatban jött elő. Eddig észre sem vette, hogy ebben mennyire hasonlítanak. Mióta szakított Donnal nem volt igazán boldog kapcsolata. Mindig egészen különböző emberekkel jött össze, vagy szeretett volna összejönni. Éretlenek, szögezte le Anna. Kisfiúkat próbálsz felnevelni, ahelyett, hogy keresnél egy férfit. Nem csoda, hogy nem működnek a kapcsolataid, mondta Marian. Lehet, hogy igazuk volt. De az évek csak teltek, és most már, ezt be kellett ismernie, kezdett pánikba esni. A szülei halála brutális kegyetlenséggel ébresztette rá, hogy most már ideje rájönnie, mi hiányzik az életéből. És szombat este óta úgy érezte, Patrick Hedströmöt sem szabad számításon kívül hagynia. Több Don hangja szakította félbe. É, szia, mióta állsz itt? Nem régóta. Gondoltam megnézném, hogy dolgozol. Olyan érdekes. Hát, akit azért fizetnek, hogy egész nap üldögéljen a hátsóján és kitaláljon mindenfélét, annak biztos röhely. Mindketten elmosolyodtak. Régi vicc volt ez már. Hoztam neked valamit, amitől felmelegszel. Lóbálta meg a kezében tartott kosarat Erika. ha mi ez a kényeztetés? Mi kell? A testem? A lelkem? Nem, kösz. Megtarthatod mindkettőt. Bár az utóbbi elég igéretesen hangzik. Don átvette a kosarat, aztán felsegítette őt a fedélzetre. Erika majdnem hanyat esett, de Don biztos átkarolta a derekát. Együtt lesöpörték a havat az egyik halasládáról. Kesztyűjüket maguk alátével leültek, óvatosan hátradőltek, és elkezdték kipakolni a kosarat. Don elismerően csettintett, amikor kinyitotta a forró csokolád és termoszt, és meglátta a takarósan celofánba csomagolt szalám és szendvicseket. Te egy igazi kincs vagy, mondta tele szájjal. Egy ideig csendben ültek, minden figyelmüket az ételnek szentelve. Nagyon békés volt minden, Erika még a bűntudatát is elnyomta, amiért nem dolgozik. Rengeteget haladta kézirattal az elmúlt héten, és úgy érezte most megérdemel egy kis lazítást. Hallottál valami újat Alex Wignerről? Nem, úgy tűnik a nyomozás nem halad előre. Hát a városban azt mesélik, hogy van egy új belső forrásod. Don ingerkedve mosolygott. Erika még mindig meg tudott lepődni a plegyka terjedési sebességén. De arról fogalmas sem volt, hogyan szivároghatott ki a szombati találkozás Patrikkal. Nem értem, miről beszélsz. Ja, persze. És hogy álltok? A próbakör meg volt már? Erika nem bírta visszatartani a nevetést. Nem, nem volt próbakör. Nem tudom még, hogy érdekele. Vagyis érdekel, csak nem tudom, el akarok-e menni otáig, feltéve, hogy én érteklem őt, ami egyáltalán nem biztos. Szóval nyuszi vagy. Erika utálta, hogy Donnak mindig igaza van. Néha úgy érezte, a férfi túl jól ismeri őt. Igen, bevallom, kisebb bizonytalan vagyok. Hát, csak rajtad áll, hogy kihasználod-e az esélyt. Belegondoltál már milyen volna, ha összejönne? Belegondolt. Elég sokszor. De hát ez egyelőre elméleti kérdés volt. Egyszer együtt vacsoráztak, és ennyi. Hát szerintem minden esetre játsz meg. Kockázat nélkül nincs üzlet meg ilyenek, tudod? Erika gyorsan elterelte a szót. Apropó, Alex, találtam valami furát. Igen, és mit? Hát pár napja nála jártam, és találtam egy érdekes írást. Hogy hol jártál? Erika erre nem igazán akart válaszolni, inkább ügyet sem betett a döbbent közbeszólásra. Egy Nils Lorenz eltűnéséről szóló cikk másolata volt. Van ötleted, miért tarthatott Alex egy 25 éves cikket a fehér neműs fiókjában? A fehér neműs fiókjában? Te jó ég, Erika! Erika fölemelte a kezét, hogy elcsendesítse, majd nyugodtan folytatta. Van egy érzésem, hogy ez valahogy összefügg a megölésével. Nem tudom hogyan, de nagyon gyanús. Egyébként valaki más is bejött a házba és feltúrta. Lehet, hogy pont ezt a cikket kereste. Erika, eszedem vagy te? üledezett Don. Mi a rossz sebet kerestél ott egyáltalán? Nem a te dolgod megtalálni a gyilkost, hanem a rendőrségé. A mondat végét szinte már sípította. Jó, jó, tudom, és ne kiabálj, nem vagyok süket. Tisztában vagyok vele kinek a dolga, de először is a családján keresztül már úgy is belekeverettem. Másodszor nagyon jó barátok voltunk. Harmadszor Elég nehéz ezt az egészet csak úgy elfelejteni, miután rátaláltam. A könyvről inkább nem tett említést. Mindig úgy érezte, hogy durva és érzéketlen dolog beszélni róla. Úgy gondolta Don túl reagálja a dolgot, de azt el kellett ismernie, hogy az adott körülmények között nem volt túl okos ötlet Alex házában mászkálni. Erika, ígérd meg, hogy hagyod a francba ezt az egészet! Don a tette a kezét és maga felé fordította. A tekintete szokatlanul kemény volt. Nem akarom, hogy bármi történjen veled, márpedig fog, ha sokat piszkálod ezt az ügyet. Ne csináld, kérlek! Donszorítása erősödött a vállán, és milyen a szemébe nézett. Erika már nyitotta a száját, hogy válaszoljon, de akkor a múlóról meghallotta a Pernilla hangját. Na hát, milyen jól elvagytok itt! Erika olyan hidegséget érzett a hangjában, amiatt eddig még soha. A szeme villogott, a kezét egyfolytában ökölbe szorította és kiengedte. Mindketten megmerevettek, amikor megszólalt. Don keze még mindig Erika vállám volt, most úgy kapta le onnan, mintha égetné valami. – Szia, drága! Korám végeztél? Erika hozott nekem egy kis ebédet, és beszélgettünk. Don ész hadart. Erika pedig ilyetten kapkodta a tekintetét Pernilláról ő rá és vissza. Alig ismerte fel Pernillát, aki vegytiszt a gyűlölettel nézte őt. A kezét olyan erővel szorította ökölbe, hogy elfehéredett, és Erika már attól félt, hogy neki támad. Nem értettem, mi lehet a baj. Már évekkel ezelőtt tisztázták ezt a helyzetet. Pernilla tudta, hogy Don és ő közte már nincsen semmi, vagy legalábbis Erika eddig azt hitte, hogy tudja. Most már nem volt benne olyan biztos. Csak azt nem tudtam, mi változhatott meg. Továbbra is ide-oda nézett közöttük. Csendes küzdelem folyt, amiben Donált vesztésre. Erika nem igen tudott mit mondani, így inkább úgy döntött csöndben elsisszol és hagyja hadoldják meg egymás közt. Gyorsan visszapakolta a poharakat és a termoszt a kosárba.